З видужанням їх скерували в різні спецгрупи. Засипали ще дві банди чекістів, а потім самі були переправлені в глухий закуток, де їх все таки умінці вирішили судити. На щастя, виправдали. Головним чином, дякуючи Оксані. Однак, у заключному слові, обвинувач від проводу полковник Романишин сказав Червона армія може користуватись послугами покидків суспільства. Ми не можемо. Ми боремось за вільну і чесну Україну. Наші підсутні хоч і зробили для України чимало послуг. Не єдейні борці, а звичайні кримінальні елементи. Тому я вважаю, за краще переправити їх за кордон. Там вони або людьми стануть, або система знищить ці занапащені душі. Розділ 15. І понесло світами. Рудольф Карлович поклав долоню на рукопис, стомлено приплющив очі. «Непогано ж, бо хай йому грець вичалив із себе. Все так і було?» Його буквально за горло хапали спогади. Стало важко дихати. «Виявляється, є ще сила, спроможна пробити згрубілу, потворну товстолу шпину на байдужості, яку часто називають «життєвою мудрістю». «А ти знаєш, Костю?» – тожливо мовив Рудольф Карлович. «Адже, по суті, «Це найдорожчий шмат мого життя. А може навіть краще, що в мене було? Абсурд? Парадокс?» «Легше любити споміни, ніж живих людей», – відгукнув журналіст Христофору. «Це ти з осудом?» е, «Красні, з розумінням, сам такий». Христофору співчутливо замовчав. Він нутром розумів патронові почуття. Несподівано в пам'ять його спливла нещодавна розмова з одним дідом, до якого привів професійний інтерес. Цей згоблений 85-річний дід був доктором якихось там наук, кавалером усіх орденів слави, але мешкав у таких хрошчобних умовах, що сусіди навіть не уявляли, поруч з якою, славою, з якою славною людиною вони живуть. Обламало життя Козьму Петровича Зусібіч, і Христофору, випадково дізнавшись про нього, вирішив написати гарний наразь, і витягли науковця з діями забуття і злиднів. В одній з бесід він поставив інвалідові одноординоносцю просте запитання – коли було важче, тоді чи тепер? І вже не від нього першого отримав відповідь – нині. А як же війна повоєнна розруха? Морально та матеріально набагато важче. Оці келяці 97", твердо сказав Кузьма Петрович. Нас позбавили всього – великої країни і головної впевненості в завтрашньому дні – Раніше був тоталітаризм, залізна завіса, а зараз залізна завіса в клубі. Я не тільки не можу з'їздити до однополучани на сусіднє місто, але навіть сходити до магазину за пристойною їжею. А мої молоді сусіди, вони і не мріють потрапити за кордон. Убогість замінила тоталітаризм і залізну завісу. Ми живемо в смертобивчій країні, де все тисячу разів продано і розкрадено, а там, де немає місця надії, народ вимирає, а багато вироджується. Христофоров зітхнув. Чи знає про це Рудольф Карлович? Звісно, знає. Тому вважає негідним наїжджати на всяку мілкоту. Він доїть на безпечених олігархів. Але ж ці олігархи доїть народ, який від дистрофії вже падає. Христофоров навіть пометав головою, щоб струсити з себе важкі думки на чешкідливу оману. Ну його добійся. Сьогодні відбудеться якась чергова презентація на півсьгорілочки наїмся ікри. Життя прекрасне. Ти, чого трясеш головою, мов кінь, вивів його з задуми веселий голос. Христофоров скандюбив іронічну гримасу, а потім все-таки запитав. Рудольф Екардович, дай мені відповідь? Чому ми так погано живемо? Це ми, то з тобою погано живемо, перепитав Лещинський. Та ні, країна в цілому. А тому, що верхи крадуть, а не зимовчать. Але чому? Наша національна особливість. Там, де інша держава давно вже на дибки стала б, наші громадяни тільки чухають потилицю. Такої корупції світ не бачив і не побачить. А народ все пристосовується. Нічого, можна і так жити, сказав Вуш, як з нього шкуру здерли. Оце так і ми. Ну, щодо корупції, Косвітин Михайлович був у курсі справ. Його газета не так давно провела незвичайне дослідження і навіть опублікувала хід парад найкорумпованіших владних структур. І що ж? Які слід було очікувати. Сумнівно, пані у першості в цьому неординарному хід параді дістали даїшники. Друге місце за сировинним позадержавним бізнесом районній адміністрації на третій сходинці. На кислички в рейтингу перепало практично сім гілка влади і навіть владам релігійним. Керівництво церкви зайняло в опитуванні 24-ту позицію і за своєю продажністю випередило облсуд 25-та сходинка Ну, а до шістки кращих увійшли також управління архітектури, військомати і чиновники з міських адміністрацій. Я ось згадав щойно ну, призабутого вже класика Салтикова Щедріна потер перенісся Христофором. Василіск Бородавкін спалив 33 села і таким чином стягне доїмку половиною карбованців. Ну, ось бачиш, ти ж усе розумієш, батьору відгукнувся Рудольф Карлович. Все одно ніяк не збагнув, нудився Христофору, за які такі гріхи нас пошанували такою національною особливістю. Багаті ми, але дурні. Багатством торгуємо відчайдушно, але за безцінь, прагнучи урвати все негайно і втрачаючи через свою дурість сотні мільйонів. Наприклад, на грамотній торгівлі лише і металом запросто можна країну підняти, а ми розфукуємо на всі біч і комуналіньки. Цим користаються. А за великим рахунком, я думаю, ми так погано живемо тому, що безпам'ятні боєгузливі. У наші дні поширена і хоче плодиться впевненість у тому, що громадяни 37-го післявоєнних років не знали про жахи Луб'янки і концтаборів, не здогадувались про знущання і катування. Як безпосередній свідок, що відмахав мало десятиліть, можу заявити – це не так, знали. І в столицях, і в глухих селах, навіть у найбільшолітних установах знали – у комфортних квартирах і в санаторіях, частенько до найменших деталей, за винятком, мабуть, тих, що здавалися неймовірними, котрих зазнали тільки такі рідкісні екземпляри, як я. Так, знали й говорили один з одним: тихоша про ті кошмари, добираючись іноді навіть досуджень про владу.